familën e ti, shokët, dhe të gjithë ata që ndekin këtë rrugë deri në ditë në fundë të kësaj bote. Shikua e stëndëruar, blëzër dhe motra, të gjithë ju që për në ndecni për mes ekraneve të juaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lësallan e madnuar që të i bënë të bime tona të bekuara, të dobeshme për neve dhe gjithashtu, lësallan e madnuar që të na i falë më katë tona dhe të naruan nga gjithë dhe keqë. Ne ime duke folë për një temë e cila është shumë e gjerë përshinë në vetën e saj, pa dyshim, njësi të ndryshme, të lajlojshme, të cilat, pa dyshim, kanë të bëjnë me jetën tonë, kanë të bëjnë me kuptime tona, kanë të bëjnë edhe me keqkuptime tona e kështë më ratë. Qka thot feja, kemi përzidhur që të flasim në këtë emisionë, në lidhe me shumë gjyra, si kur e kam përmendur, qofshën ato kuptime, qofshën ato, nështë edhe regula, qka do qofshën, që kanë dikim njetën ton, apo kanë pikpytje për neve, të dimë sa a thua val, qka thot feja për këtë qështje? Apo qka thot feja për atë qështje? Qka thot feja për këtë veprim? E kështë më ratë. Dhe kemi thënë, kur thimi qka thot feja, kemi për qëllim, qka thot Allahu, Dhe qëfar thët i dërguar i ti sallallahu aleyhi wasallem? Dhe thët, qëka thët Korani? Dhe që ofse dëshërojmë në Koran të kërkojmë, për shemblë dhe një informat që na duhet, qëfar mund të gjejmë? Kërë është për qëllim. Dukë e pas për asyqë se fesi janë gjitur shumë gjyra që një kemë të sajë duke pas për asyrë se në e mërë të fes flitet shpesh por nga zëdhenës të pa autorizuar që të klasë në e mërë të fes duke që në gjithmon të flasim për atë se qëfar thot feja do tëtë të, duke o munduar që të demaskojmë nga njëra an ata që janë të pa autorizuar të nëzirin qëndrime fetare të flasë në e mërë të fes të cëllët Në vazhdimsi tentojnë që duke prezantuar një informacion të gabuar për fenë, ta prezantojnë një të njëjtën ku edhe një imazh jo të mirë për Islamin. Dhe në anë tjetër dëshuojmë që njerëzit mos si lojm në udhëkryq të paorientuar, që njerëzit me të vërtetë të informohen, të orientohen. Pastaj u mbetet atyre a do të përzgjedin kët orientim apo atë, kjo është çështë tjetër. Djetarët, hëgjalarët dhe kanë këtë obligim që njëzit të informojnë drejtë, të asëqarojnë qërshtët e fesë, dhe gjithmonë të rinë të gatshëm dhe në pritë atyre që mundohen të përhapin atë që nuk i ta konfesë. Dhe kështu kam e pruar vazhdimisht hëgjalarët dhe kam punuar në këtë drejtim dhe duhet të vazhdojnë dhe më tepër dhe më gudzim shumë në këtë drejtim. Njërin e këshin zënë më herët, në kore të herëshme, se, po të rilante hadithë në amër të pejgamberi sërë Allahu a.s. Po të rilante hadithë në amër të Muhammedi sërë Allahu a.s. Dhe e këshin zënë, kishte shpifur zotë të edin së so hadithë. Kër e kanë zënë, e kanë pyetur Abdullah ibn Mubarakun i than gjitha ato hadithe të shpifura në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si si mund si si mund të haruani sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si mund ti si identifikoni këta njerëz që ti pengani, ti kapni për dorë që mos tfutin në fenë e Zotat atë që nuk është për Isai Abdullah ibn Mubaraku tha ja i shu dha al jahabida ja jetojm per kët pun njerëzit e mdhaj njerëzit e autorizuar të shkolluar të thirrur që të flasin në emër të fes nuk kanë të për pun ata për kët jetojn që ta ruajm fen të, të pastër ta ruajm që mos flet mos të prrzihet në kët ميدan ai që nuk i takon prandaj jemi të interesuar që ai që në emër të islamit prezentohet të jetë e islamit. Por e që në emër të islamit të prezentohet e që nuk është për ti, pasaj të ndikanë që njerëzit pasaj të iritohen, njerëzit pasaj të të ka një farloj allergje kur bje fjolla për islamit. Për ndaj, qofë në kuptimin e disa mendimeve që thyrë në një një, një formatizim të islamit Në një në një lloj ada, adaptimi të Islamit me rrethanat dhe kohën, apo çoftë ata që, që dështojnë në mënyrë të dhusme ta imponojnë mendimin e tyre. Gjithsa shkaktojnë që njerëzit mos të kenë pasyrëm të mirë për Islamin. Sa njerëz, sa për shembull mund kene të kenë frikë që djalit e tyre të bëhet musliman që vajza atyre të bëhet musliman. Pse kanë këtë frikë? Pe ngajsh kjo frikë? Nga se kanë parë dëm të rëndë duke u mbushur me fatkeqësisht, fatkeqësisht me eksploziv ose me me veprime të ndryshme duke vranë njerëz atyre, kanë parë gjak, kam, kanë kanë frikë se mund të bëhet biri, mund bëhet kështu. Duke menduar se kështu thot feja. Jo, kështu nuk thot feja. Kjo është padrejti që bëhet Islamit. Ka si Islami nuk thret në këtë terrorizëm. E as në Terrorizmin tjetër, nuk thratin të gjëra islami. Mirë po, njerëzit të pa informuar dhe nuk kanë qa ose të din nga kënde të ndryshme qka thot feja në besin e ter informativ. Prandaj, për këtë arsye dëshuëm që të përzenun qka thot feja. Qka thot feja për këtë ose për atë? Edhepse këtë parathënje dhe këtyre e kam bërë edhe në emision e parë, por pasi që imi në hapat e parë, imi në emision të para, po kam dëshirë, shpesa që më stetë e tepërt, që në vazhdim si të përkujtaj shikua si tanë për natyrën e emisioneve tona. Andaj, pasi që në emision e parë, kemi foljë për qëlimin e emision, ose e kemi zbërthyër titullin e këti emisioni, që ka thot feja. Kemi kaluar në emision e dytë, në atë të kaluarin, dhe kemi foljër se pasi që fjale la ilahe illallah, shadeti është, qilësështë, është themeli i thesë, atëra duhet të, thuj, të flasim për anëse që ka thot feja për shadeti. Dhe pomë se feja thonë të për islami, dhe thot islami, thonë të për shadetin shumë më shumë, se që nga kemi ditë. Në mësej maspari për këthime, në mësej se pas ka kushte, pas ka detyrimë, pas ka obligime, nuk qenë ka vetëm, thjesht një fjale egojë Andai mësuam se feja për shadetin po thonte shumë më tepër se çndam ndoshta kemi ditur. Mirë. Sot kam përzierdhur të flas për një temë që mendoj që është një vazhdimsi e asaj që kanë folur në të kaluarën. Sigurisht ndëruar i më duhet të fol për fen, i më duhet të fol për islamin. A ka një arsye të qartë se çka është feja? Njerëzit. Por shaqo një njëri thotë, euh, "Unë jam musliman. Feja ime është Islami." Në rregull. Kur kur njëri kështu deklarohet se është musliman, se i përkat Islamit, ky njeri, "Adin, Adin, çka do thotë ti përkatsi? Adin çka do thotë ti, jesh ti një antar i Islamit?" Përëndaj, këtu kam vrejtë, dhe gjithë nimi i dëshmitartë të kësojse, qarkullojnë këtë që kuptime. Për këtë arsuje, kam vendurë që sot të flasë për një tem që ndoshtë e ka titullin sa do pak të qytet shumë, por mëndoj që është interesantë. Qka thot feja për fejnë? Po, qka thot feja për fejnë? Qka thot islami për islaminë? nga se thash fillim nuk duhet që njerëzit të shndërrohen në zënësa të paautorizuar. Jo. Po pa dëshojmë sonte ta kuptojmë nga Islami çka është Islami. Kur njerëzit pyetën për Islamin, kur njerëzit pyetën për fen. Zakoneisht, zakoneisht e respektojnë finë. Po, zakonishtë njështë e respektojnë finë. Të pak të të ta që flasin keqë për finë, ose e njërë, të pak të të alhamdullë, janë, janë në rrasët izoluara. Shumishtë në rrasëve njështë flasin me respekt për finë, por arsëtë tonë se nuk kanë ko, nuk kanë mundësia, në ngarkuar, kismet, inshalla, më nësirë se e respektojnë finë. Njërë, a kërkuen nga një të respektojnë finë? Pytje, që duhet të përgjithi mison të. A është theja, si kur musafiri? Për shambë, kur një musafir vjen të ti, në shtëpin të ndër, ti e respektën me atë që ke mundësi. Ti atë njëri mundohështë që të apretësh si kur është mësë mire. E vendohës në karriken më të mirë, të bukurë, pastaj i ofranushtimin pas pas pas pas më të mirë, pastaj e mbëlsira, pastaj muhabbete, pastaj e pastaj. Pse pësë është mësafer? Edhe thua, në kom respektu. Mirë, në qovë se kë mësafer, filanë e rëtë thëtë, këtë ullë se që e ke vendosë këtu, herën të jatër kërë të vi nuk du me e gjithë këtu. Dhe gjithashtë thëtë, filanë shtrojen dhe të pijin që e kelon atjen kushin, nuk du me e pa më kështo. Dhe gjithashtu të pastaj në gjyrat e mureve nuk përmë pëllëqen, nuk du me i pa më kështo. Si e preti këtë kërkesi, Musafirit? Normale? Pefasosh. Thua, fal, unë un un un un të respektova, por respektim nuk nuk kuptan që ti du është përzir dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kjo sija ime tek fundit, shtëpia ime ti mund të më vizitosh sa herë të duash, por mfal nuk mund të lejoj në ty që ti të përzihesh mua deri në këtë mos. A thua kështu? Po a është normale kjo? Po është normale. Mirë. Kur vjen fjja dhe na thot se kjo është ndaluar, ja nuk bën kështu me Hunger Book. Ja nuk bën kështu me Knight. S'bën kët me Hunger, kjo është ndaluar, nuk bën kështu me Punu, nuk bën kështu me Sill e çuft se ne fin e konsideroim se si musafir kur respekt do të merr fond të, të mënfal po mund të po të respektoj për të fesë si islam mirë po jo të më parzish ti mundi kët mos andaj them se feja kur flet për veten e vet thot o ju dashamir të fes islami nuk është musafir i shtëpijave të, të juaja që ju i rezervoni këtë musafir i vendin ku juve ju, ju për shtatet dhe rezervoni për të respektin privat individual juve si ju duket. Nuk është Islami i tillë. Andaj kush e respekton Islamin si musafir në shtëpinë e tij, në dhomën e tij, në jetën e tij, edhe në qoftë të se ja ka dhën respektin maksimal, megjithatë nuk e ka respektu. Pse? Qëse nuk është musafir Nuk është musafir, por si duhet pra të atratëm islamin. Qka thët islamin për këtë respekt? Shikua është në ruar, islamin në mësën se ardhja ti në zemra tona, arritja e islamit në shtëpia tona, futja e islamit në shëqrit tona, nuk është një ardhje e musafirit, ju, por Allahun në thëtë se kjo fej, nuk e ka rolin e mosafirit, për e ka rolin e kërë e familjarit, zotit shpis. Aj ullet kudon, aj flen kur don, hyn kur don, del kur don, që fardo që nuk i pëlqen e ndryshen, nga se është shtëpijeti. E në bastë këti kuptimi, tash duhet të apysin vetën, apo e respektojmë në islamin sa duhet, apo jo. Këse njerëzit e kanë kufizu islamin. Islamin e mësën neve për festa, Fesat fetare, nata e ma dhe kurasht, po, ngujnë në naho gjenë dhe islamin që shja e mirë, mirë. Kur bie fjalla për shambull, për darsmën e djale që i këbo njetë me e bo si vjetë, inshallah. Si vjetë këbo njetë me artu djale. Po, islamin e vetë që shme bo darsmën e vetë që kiftu, si Musafer, cilë ashtë. Këto është pytja. Islami është krye familjari, si kurse baba plak të shpija, që dikur tash, Allah i na fal tash ka dhe kërë respekt ka u, pa dikur nuk kam bërë asë gjë përmëndimin e ti. Nda i themi, krye familjari është të pisë tonë, i zamërëve tona, ti Islam, ti Kur'an, na po dhëmë si vetë martu djallin e këna bu njëtë me bu në filon në restorane, e këna bu njëtë me dhirë që të doa kreba, bura e grabash me i bu, ta shqa me bu pal, kal, s'vjekush, Allah do të me bu kapak, a bun, e kje vit? A hitës e kje vit? Këtu është, këtu është krejtë, këjtë krejt thel bëjtë imës. Islami thot për vetin e ti, se duhet të pyëtën në gjithë dhe qështje. Shikoni që ka thotë Allahu gjelle gjelalu në Kur'an. Allahu thotë, ja e juhe lëdhine amenu. O ju që kini besuar, ju krejt, ju krejt, të gjithë ju të cilët e ndihë një vitën musliman, deklaruani si musliman, të gjithë ju. Në nështrajë një Allahot të dhe të tërguarit. Qështë nështrajë një? Shtranu për toke? Jo, jo, jo. Respektoni urdhnat e Allahut dhe të dërguarit. Respektoni. Respektoni shpalljen. A çfarë thot Allahu xhalla xhelalu? Dirin çdo nivel duhet me respektu gjithë nivelit. Madje edhe kur bim mos pajtim, unë them kështu, ai thot kështu, nuk dim këmë ngu, Islami këtu do të më vendos, kënd do të më ndihuj. Allahu xhalla wala thot të inë të nëzatë të më fikshejin, fa ruduhu ilë Allahi o arresul, në qoftë se binin në më spajtim për ndonjë qështje, këndonjë qështje është përgjithme, për qëfar doloj qështje, për qka do që binin në më spajtim, o njerëz, o burë agro, o muslimane, muslimane, për gjithë shka, ruduhu, këthane me njëherë, pëtë me të zotën e shpisë, pëtë në Allah unë gjallu ala, qëka me vëzatë këtë rast? Ka në mengu, ku shëka më smire? Shëka islamit, qëka thëtë për islamit? Qështë të thëtë feja për fin? Qështë të thëtë? Thëtë, pëtë në për gjithë shka. Ma di edhe kërdim bini më spajtim. Jo më spajtim e vetë në të noja, kër bivjela për gjakja, për jë, jë, këtë gjithë së si. Pare për të punë më të gjith një vetëm që këthene, po edhe qëka, për anën e me gjëkshapur dhe knachuni me vendimin Allah dhe pegamberi sër Allahu A.S. që është të thotë feja për fejnë. Andaj, nuk duhet një njëri për shambull të merë fejnë, veç kërë i vyjnë me shkun haqë. Hagji ju bo. Mirë po me, po haqqia, haqqia e këllë shu, duguhen me qëra, ati e dhe rakip është shënë. Te tash kjo tash dugoj, tash tiush haxhi dugoja skambon me zvetë, po skambon me zvetë. Ja, kanboim me zvetë çon. Ata çin doin me çirë do se kjo është punë private e jamja, nëse haxhi është punë private e jamja, kush i ndon këto dyja? Sekako ptufin. Feja nuk thot kështu. Feja të përzihet gjithkuan. Po po gjithkuan të përzihet Feja. Gjithkuan. Skallzon çka do të më bëj? nga sa vjen nga gjithë dhjeshme, nga ai që din çdo gjë, nga ai i vije. Prandaj ai që ka thon la ilaha illa allah, ma oto kushet që kemi të sik, reflektimi praktik i kuptimit të kësaj fjale është çka që po flasim ne sot. Ne ju kërkoj stom mi, musafir, ua respektoj Islamin, s'a thot thirë zonën, u nënolan nën edhe ti respekton, s'e vërtet ndonësh vëmë, po kjo se respekt, jo në çmim. Gjase fëgabot hajde e ti po analesh nuk po vjen. Andaj duhet mi duhet me shikuh të thotë mënyrën e respektit. Nuk mund të më respektoj çu sht kem. Nuk unëm na nuk unëm me respekt duaj çu sht kem këf në vet. Por duhet që respekti te yat në përputhje me dëshirën, vullnetin e atij që po respektojm. Për dysha ti mundesh për çefit të marr respektu çu sht duash, pa injoruar respektin e nxërt. Respekt Andaj Edhe respekti i i i musafirit dallo në për event. Për shembull, ta përdorësh një metodë të caktuar, të respekto musafirët që e përdorin event-in tetë mund të jetë ndjeshmë. Andaj edhe për me respektu musafirit do ka rregulla. Edhe pse thash Islami nuk është musafir. Islami nuk e kem rezervë. Jo, nuk është Islami e rezervë kur të na shpërthejë në një gomë mirames këç e përdorim Tejtë të nreqëm gomen, pas të e këthejmë apet në rezervë. Nuk është tamë i kështët. Në ka ndodhë një vdekje, në shpërthy goma. Po, në ka dekë në antarë i familjës, e marëm i shlamin. Si të përfundojmë të pamën, apet në e këthejmë në rezervë. Ati edhe nuk e vesëm, tejtë në des antarë i arshëm i familjës. A është ki shlami? Jo, vallat. Jo. Shua i bëlehi salam. Po haram e keni me me vjedhin peshora, ta vjedhin peshore. Don kur matnin kur matnin nuk matnin drejt. Ai moshtrir i lub ke 2 kg, ata 1 kg etaj grami japin, 2 grami vjednet. Ky kaçi në meta e publit të shaibit, për atë shirku që e kishin. Ta i tha, la tunqas, la la tinqos me kial. Mos gabanin me vjed, mos mos e çitin aks. Mos e vjedni peshorën. Ata u që ditët. Që ka këllidhe peshorja me gjami, Allah. Tipo në thirën gjami, në regull, po të kuptojmë, vim, gjami, zvim, gjami, punë e jona. Ma edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe pazar në pazar, po në për zirë, i thanë, e salatuke, a namazët. Te emuru ke, po të urna, po të nësën, që të nëndalash, para qëfar do të bëjmë nej me pasurin tonë, se kuptojmë këtë. Shumajbë ju, u asë qërëj se kjo është misioni ti, po edhe në gjami, po edhe në peshore të përzijet, po edhe në shpe, edhe të kallëdhë një islami që rëzut me bodarësën, po edhe që rëzut me bodarësën, edhe, edhe që rëzut me bodarësën, edhe që rëzut me bodarësën, edhe që rëzut me varësën dekunit, po, po edhe që rëzut me etu, po atë mësën, ka si islami ka regula të plota, të përkryra për njëriun që janë val që janë të zbatu eshme për qdo ku dhe qdo ven. Allahu qëlle gjelalu thot në kuran, në ajetën që jetë se këmë heret, fa in të nazatun fi shejin fa ruduhu i lallahi o arresul, në qoftë të se, dhe gjani këtë me vëmeni shikuet në ruar, kjo është ajetën, apo mësëm që ka thot feja, e që feja në kuran, kësë për thot? Allahu thot, Në qoftë të se, o musliman, bini në mos pajtim për ndonjë, ndonjë, sa so është e vugle, që është tje. Ja, Këthenet e kallahu dhe i dërguari. Këthenet në Kuran. Njën nga djetë, edhe në sunat, të pegameris o sëllëm. Njën nga djetëarët e mdhajtë të kështo. Ky ajak, ky verset kuranur, është argument se në Kuran, edhe në hadith, i kemi nështë zgjidhjet për të gjitha problemet tona. Pse pe ku e nxirret ikët? Thotë ky djithë nga se është e pamundshme që Allahu i Gjithdijshmi të na urdhëron që në rastet e mospajtimit, hutive, hamendjeve, pa dijeve na urdhron të kthehemi të kërkojmë zgjidhjen Kur'an dhe ku na ngojmë Zotin dhe të kthehemi më së miri. A është kjo e kja mundshme? vetësh nje injorant e thot që nuk e nje islamin sikurse thonte një injorant i mhershëm se islami nuk mund të më zgjidh problemin e rrymës i themi ti që se kuptonin islamin është problemi juati por islami na rregullon edhe kekun po edhe rrymën e rregullon edhe ujin e rregullon kretën e rregullon vësh duhet me vet duhet me vet edhe kur të veç profesorin duhet tash mul ndikojt edhe me ngu ajtë nësën pas taj, qysh mundë me pasë rrimë 24 orë, edhe u 24 orë, edhe mësë me më pasë probleme edhe këtë, po islamin në e nësën, po. Ne kemi përgjitë të gachmi për këtë punë. Këse përshpun kërë islamin, me në regullu problemet e jetës. Andaj feja thotë për vetë në vetë, se unë nuk jam musafer, e asë nuk jam rezervë, jo, por unë jam kërje familjari i familje se juaj, që jam me juve gjithkon. Jam me juve në gjithë vend, në gjithë rast. Dhe duhet gjithë mund të me pëtni qëfar të bëni. A kemi kuptuar në që së të të islamin? Që kjo është shkathat feja për fejnë. Që kjo është shkathat islami për islami. Muhamidi sallallahu alai sallam kër erdë medine fillaj që këtë islam, që ta që përflasëm po na, që e që ta fillaj që njerë t'u amë sënte. Njerëzë disa për njerëzë që nuk u abon të dot e, t'a, ta pranui islamin. U munduan që, si sakonesht, u munduan të gjindë një dikondë një t'met, një kundërthënjë një dë një diqka qësë është e përstashme, pas patën mundësi. Atërë me qëfar dileme e, u përpachen, tentuan që Më sfardi dilemën tentuan që një njerëz të të zbrapsim nga dini i Allah, nga feja e Allah, me çfarë dileme? Djenin gati qtilët e takoi Sulman el Farisiun. Sulman el Farisiu ishte djenin nga shokët e dën e pejgamberisau selam dhe i tha kështu. I tha, "Ky pejgamberi ju, gjuha ska po pazia, sla vëm pa u pazia." A, po i thotë që është me bo këto, a që është to, a... Dënë të disit ta irritante, me një fjallë, ku e keni kënarin, që është paleni me u përzivën, që do që është e kënjiri. Por selmani nuk është i kompleksuar me islam, po Allah s'di, mire ki pëmdo këtë, jo, volle është e i bindur. Se, që farë tendenci kështë e kënjiri? I tha, jo, nuk e... Kë, kë, kë, këtë që ti po përmenë, kështë a kurë gjë, me po flasash me, me, me, me fjelurin ton, popullor. Me t'kallzu në ty, edhe qka i përzit, t'i jetë pa men. Qfar tha se me farisio? A i e tha për ta, për ta më lefos, edhe ma te për këtë njëri, nga se për ti të reguar se, në bëllë e këtë kapitull, se do t'kesh mundësit nga kompleksosh me fene Allahut e dhugjel. Ndaj i tha, i dërguar i sërë Allahu al-Solem, Jo vetëm që na përzijnë këto çështje. Kto thjeshta ai na mëson edhe si ta kryejm nevojën. A duhet ta bëjmë në këmbë apo ulur? Madje na mëson ka duhet kthyehemi. Madje na mëson si të him vetsi e si dalim nga vetësia. Po për gjitha këto na mëson Islami neve. Se duhet futemi me këmbën e majt, e dalim me këmbën e djatht, e kur futemi ta themi një dua, e kur dalim pas një dua, edhe në këtë punë. Po edhe këto punë. Na mëson si të martohemi. Po në rastën e rozës të ndamës ndamson si mundo, edhe në raste të vdekjes ndamson si me vdek, është një pjesë e vdekur, po në rastin e gëzimit ndamson si me u gzu, gjithaqë në mësën islami. Andaj duhe që musliman islamit. Andaj duhet qe muslimani shoh ta kupton islamin, nga se Allahu i mëdhëruar kështu e ka prezantuar islamin në Kur'an, edhe kështu e ka prezantuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikojtë ndruan. Çka thot feja për fejën? Qëka thot islamin për islamin? Për fund, duha të thëmë këtë. Islamin thot për vetë në ti, se unë jam një sistem i jetës për juve, që përfrit të gjitha ato, që ju kënë nevoj për to një jetën e juaj, pa mërësisht, a kanë të bëjnë me aspektin e juaj individual, familjar apo shëqor, ma dje edhe më spajtimet eventuale që mund të ndodhen me s'juve, në qëfar dodoj niveli, unë jam i gatë shumë të asë gjithi, nga se Allahu gjelle gjelalu hu, thotë në Koran, ma ferrat ma fil kitabi, minëshej, nuk kemi len asë gjë mongun këtë liber, të gjitha i kemi sëruar, por të është duhet me kuptu, duhet me pyta të që dinë si kurse të seka, jo që ne, të është mundohme të jafim zi dhe që ka dhëtë islami pa dje, jo, islami e ka alternativë në vetë, e ka ofertë në vetë, për gjithë do gjithë që na duhet, duhet të konsultohen njerëzit e autorizuar zëdhënsit e autorizuar jo të pa autorizuar nga se sot në qovë se del një njëri dhe shtirët dhe prezentohet si zëdhëns i qeveris dhe sel një vendim që qeveria nuk e ka dhen më automatizme e burgosin për një vendim tjesht ndërëso njerët del dhe shtirët zëdhëns i Allahot Azo Gjell flet në amër të fes dhe dekorohet e shpëbleje dhe kush nuk e mërë për jesit Kjo është kjo është një përisi e madhe që duhet ta kemi parasysh. Prandaj të flasësh në emër të Allahut, të flasësh në emër të fesë është një përisi e madhe. Prandaj kështu duhet ta kuptojmë atë që e përmendëm në fillim. Çka thot Islami për Islamin? Çka thot feja për fenë? E këtë a tha ti çeshën? Por ta kufizojmë në të caktuara ju nuk thot feksë. Feja Fja nuk thosë duhet të jemi musliman mes si në Ramazan. Theja nuk tha se duhet t'i jemi musliman veç në gjuma. Theja nuk tha se duhet t'i jemi musliman veç kërshkën në haqë. Jo, jo. Theja tha se duhet t'i jemi musliman në gjda aspekt tjetës. Edhe në raporte me tjiret, edhe në gzime, edhe në vdike, edhe një zësen, të jemi si kurse thotë Allahu dhe thotë pejgamberi sëllallahu aleyhi oselem. E së që fëshiku në ruar, kjo është një temë, edhe vërtet e gjerë, por u mundoj të mëranaksoj kuota e limituar ta zbardhëj me disa shembuj konkret që s'apo ku ta kuptojmë drejt, por megjithatë mbetet shumë që duhet të thuhet në këtë drejtim. Me siguri me lenin Allah do të mundoj më që në uh, rastet e tjera të rrotë ti pëlqejm boshllëqet eventuale që kanë mbëhet në shërim me këtë temë, ndonëse ne këtu përkohësisht ndahemi me juve për ta liruar hapësirën sikur dheni për pjesën e dytë ku tash më ju mund të inkuadroni përmes numrit të telefonit që shfaqet vazhdimisht në ekranët e juaja. Këto përshkuputemi shkurtimisht, këthemi pasoj pa uza në nëndisht një Zotë i Gjellewala, jëruajt e ju shpullet. Të martën, nga ore 20, PIS TV se dhe misionin kontaktuesë duke kërkuar përgjigje me hojgjavar të ndryshëm. Shiku estit mund të jenë pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyjtjet dhe problematikat e tyre në adresën ton elektronike pyjtje e qësë i viskësë.com. Mos lejoni që t'jungur fasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojmë nga Kurani dhe Suneti Pegamberit Alehi Selam. Në ndishtë një qdo të martë, nga ora 20, në PIS TV. Kiameti është afer. Një emision që shpjegon holsisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga ora 21, me hojgj Ismail Bardoshi. Ka njerët të të të dyshojnë në bëjë fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pëjëtje në bëjë argumentet e rinjalljes. Kur shenë argumentet e rinjalljes? Shenjat që kanë dodhur.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 Sinceritetit e shumë të tjera Në përmjet të cilave, një riu do të ndërton të një jetë të vërtet Most haroni, në ndiçni që do të hën, ora në të mbëdjet Me hojë e nëzgoga, në emisionin Qelsat e Mirësis, në PIS TV Rruga drejt Allahut. Një emision që në dzjerë në pa elementet e rruga së vërtet, drejt realizimit të urdrave të Zotit. Një rrug në për të cilën kaluan karavanet të shumët atë njerëzve punëtorë, punaj të cilve ishte besimi pas të rrë dhe vepra e mirë. Për të arritur sukses në këtë rrug, nevojitën pajisje të duhra, të cilat të do t'i kuptoni gjatë emisionit Rruga Drejt Allahut, me Jahja Binaj dhe Hojj Enis Rama. Nëndiqni që do të shtun ora njëzet në PIS TV Të mërkurën në broma në PIS TV mund të ndyçti Ora nëntë mbëdjet emisioni në kërkim të adhurimit me hojgjen e nis rama Allahu aza u gjel nuk ka nevoj për neve Ai, nuk ka nevoj për falërimi në tonë Ora njëzet Emisioni kam një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allahu zot me kull gjallë nga ju shir'atan ومن هذا. Ora 91 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Na dĩqni të mërkurën. për sëri në emisionin ton dhe tash me jemi në periudhën kur jemi duke pritur telefonatat nga ju deri sa atë në bëhet me die se ndo kosh është duke u lemruar ne poshqizim razin që kemi një thiri po, në bëhet me die po kosh në lemruat duke dështaj thiri aksej rada nuk pa të mundësi i të ndëgjojmë së dë qoftë vazhdojmë Vazdojmë me 582 gjera, nuk prish pun. ë uh, Ktu kemi edhe një varg pyetje të shumta që na kanë ardhur përmes Facebookut dhe un po e bëj një kombinim, do të thotë derisa të na lemërot ndokush, ë uh, po lexoj pyetjet që kanë ardhur në në Facebook. ë uh, Sot një pyetje këto ë uh, Foli e dy rëkateve në xhami a është vacib apo sunnet? dy rekate që njeriu kur hyn në xhamin e fal, dietarët islam kanë mos pajtim. Disa prej dietarëve thon se këto dy rekate duhet të falen vetëm atë herë kur njeriu hyn përsëri të pa në xhami, por ju jo, sart të hynë në këtë xhami. Ndoshta disa prej dietarëve thon se sart të hynë në xhami duhet të falë dy rekate, preferohet të falë dy rekate. Andaj unë mendoj se ky është mendim më i saktë se sart të njeriu është mirë me fal dy rekate. Shpesh kemi një thirrje besoj që këtë periudha do të jetë sigurt Qështë në e mrodë? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kështë hamojtë një bani pyqe për më gjithë? Po, urna, je drejt për drejt, urna. Kështë hamojtë me më mështë, uh, fjallin është në 3 lakësit dhe është ta litra. Po, e qartë, e qartë, okay. e qartë. Ok. Të... Yeah. Pyqa ishte rrëth një hadithit përgameri s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s çë e transmeton Ibn Abbas radiallahu taala anhu ku thot pejgamberi von funt tekdithi rufi at alqalamu w jaffat as-suhuf tatat yngritur lapsat dhe janë thar fletat e pyetja ishte çfarë kuptimi ka kjo thënie pejgamberi sallallahu alajkum tur na kalëmruar se besimtar duhet të besoni caktimin e Allahut azhgel dhe kur flitet për lapsin dhe për fletën flitet për lapsin që ka shkruar atë që do të ndodhë në jetën e njerëzve. Si do qofte plëtësojmë, por kemi një telefonat e një kuadrojmë tash. Urnani, kështë në dajmë rrëtë? Salam, alejko. Alejkom, salam. Si Ako më të sihojë me të regu, që parë drejtë atë lina karakonatit, a kemi drejtë me nejtë, bu me buhë i zëmet, me buhë muhabet me të, qëka kemi drejtë paratit? Po, po në regu. Po në regu që shoft me bashum takpytia par do thot se janë thar lapsat dhe janë janë grit lapsat janë thar fletat këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na sharan se Allahu jelleu ala ka caktuar atë që do të ndodhë në këtë botë mirë po nuk duhet kuptuar kët se ne jemi të detyruar jemi të imponuar të bëjmë në kuadër të kësaj nga se Allahu jelleu ala atë që e ka shkruar, e ka bërë në basë të diës që si Allahu e dhe dhe njerëz dhe u është të një hapsire të saktuar e përzgjedhjes, por prapë se prapë nuk mund të përzgjedhjen një ashtë diës e Allahu të të të gjellë. Për këtë arsvijet të kuptujmë këtë nga kjo këndësh pak fështirë, normal e nga se kjo dënsërime pak më të qata, shemuj pak më të e, zjeruar, më, më ilustrative, e kështë më radhë, por unë duhet të, të adhë një kë Shpesoj që insha Allah, nëse e zbatojmë dhe kuptojmë drejt, me lejnë Allah të mërnuar, do të kemi mundësi të kuptojmë drejt caktimin Allah gjellëvala. Po kemi telefonat, kush në lëmrojë, të urnani? Si duke dështëta edhe kësaj radhe, isha Allah herën të të të nuk dështanë. Si duke qofë, kemi një këshirë për kaderin, ishën duke folë. Do të tatë, njerëzit, apo caktimi Allah të të gjellë, i ka dy an. Po i them këtë kushtimisht. Ajo që ka të bëjë me Allahun Azza wa Xal, i cili ka ditur çdo gjë dhe din çdo gjë dhe e ka shkruar, dhe ajo që ka të bëjë me neve me përgjithësi që ne jemi në këtë botë. Tash, nëse si ne dëshirojmë ta kuptojm atë që ka të bëjë me Allahun, nuk mund ta kuptojm kurrë. Andaj kodër të kësaj dietari i njohur Imam i Abu Hanife ka thënë se kush munduot ]urtri. Ka firje, po? Urnani kush në lejmë rrët? Mirë nëma? Mirë nëma? Seloma, aljërko? Aljërko, seloma. Më nësish në dalën e zonë, televizorën, me më një një më mirë. Një pykje? A është në katë nërësë të i falin vëtëm falë të të në amartë? Po, në regull, në regull, po. Që tërpykja keni? Jo, jo, vëtëm që deshën e ditë që është në katë nërësë të i falin më dë në rregull, në rregull. Piqë është e qartë, Allahu e shpërblym. Es shumë në të kadyrësën vetëm bosh edhe me dy pyetje që na ardhin nga shikuesit, por dua të them që Ibnive ka thënë se kush tenton të ta kupton atë që ka të bëjë me Allahun, me dinën e tij, çësha që ka shkruajtur ato që ka mënduar, ka kot bëj me Allahun, thot inxhon atij që shikon në diell. Njeriu s'oma ti po shikon diell, a e bëhet më e qartë apo i turbullohet më tepër? I tërbulohet ma të e për. Andaj, mështë shikon e atë anë fare. Por, djelin për dare për të nëriquar. Kemi një telefonat në bëhet me djenë nga regjia. Edhe kësë e rralla që duket uvënuam. A bëni halal. Uh, Andaj, mështë shikon e djeli për tja pa formën. Nga sa ma të e për shikon e djeli, a që ma të e për tërbulohet. Për që farë bën? Djeli bëndritë andei përfiton nga drita e diellit yen dobi edhe caktimi Allahu xhalleu ala nëse dëshon shikosh në caktimin e Allahut vetë ç's ka ndodhur nuk mund ta kuptosh mund të turbullohet automatëpër qase ka të bëjë me dien e Allahut që ne nuk mund ta kuptojmë dienën e Allahut dhe na pshtjell të automatëpër por ta përdorim kaderin apo për të mirën tonë këtë botë qase kaderin nëse kuptojmë drejt caktimi i Allahut nëse kuptojmë drejt mund të na bën shumë dobi sikur si na bën dielli në çopse nuk i kthem syt ka haj por ne përdorim dritën e tij për dobin tonë këtu botë andaj sa dobit shumta mund të dim nga ka kaderi e para është se në çopse na ikën një punë e kemi bën mundin s'ka pa sukses themi caktimi i allahut rahatomi dhe vazhdojmë tutje me përpjekje dhe ambicie ande nuk duhet kaderi caktimi i allahut xhallahu ala të na demoralizoj të na zgënjej të na bër të na bëj ç ç ç të jemi Pasivjo. Por caktimi Allahu duhet të na bëjë më aktiv, ta kërkojmë çfarë ka caktuar Allahu për përat, Allah pra ne, ta lipit. Gasahet çe kërkojmë dhe mundojmë për atë Allahu do të na jap. Prandaj duhet të shikojmë në pjesën e dytë të Kaderit a çka të bëjmë neve, me obligimet tona, me përgjit tona, kët çikojmë ne ta kryejmë. Do saqë Allahu e ka caktuar, është puna e Allahut, nuk është puna e jona. Andemos të përgjitim në punën e Allahut, por të shikojmë punën tona, ta kemi të qartë, dhe kjo ka të bëjë me fjalën e pejgamberit e sasum se janë ngritur lapsat, do thotë aja që e shdo është shkru, të shkru, të shkru, ka morë fund, në kuptim të aso që kur përfundan një pun, ma su këthe më mrapa, por kupte si gjë e shkruar e kaluar dhe vazhdo, vazhdo më tutje. Pythja tjetër që ishtë nga e, një shikua, se ishtë të, të drejtet para kunatit. Të këni kunati ka një kuptim, do të, të kuptim të afërsis, por duhet të kuptim se grujeja duhet të respektë në kunatin në vlanë e burit të respektan, në qëse ka nëvoj edhe të i shërben, në qëse vjenë në shtëpe përshamu me vizitu vlanë e tijaj, kur të hinë shtëpe, mirë se kja ardhë, aje mirë, gjitha këtu e në të lijuara. Por nuk është e lijuar që të vetmojt me te. Nuk është e lijuar që të delë e zbuluar për ati, pashami, nuk është e lijuar. Nuk është e lijuar përshamu që të rinë, e të busqeshin e të prejkën me dur, e t'ja e pëdore, që të këtu e ndaluara, nga se është kunat, për po me gjithat është i huaj për këtë grua, nga se kjo grua vlanet ti e ka bur e ju atë. Do të vazhdojmë me këtë, për kemi një thyrje. E dhe kësërdo si duket. A po? A da. Urnari, Ado. urnari, po, jemi duke në gjuhat. Këmë me duke në gjithë duke në gjithë duke në gjithë duke në gjithë duke në gjithë duke në gjithë duke në Ana. Po ndëjaj, po ndëjaj. Do abuot, me, me o, pyten, të bëhet hatme me lezuh Kurani i shit. U ekuptua pyetën. Mund s'i shikohet ndëruar kur të na bëni pyetje përmes telefonit, ta ndalni zërin e televizionit nga se po shkaktohet një farlloj do të Shum zëra po na vijnë, po kemi problem pasor që ta kuptojmë. E ndani televizorin e zot e bëni pyetjen. Posa e përfundoni pyetjen, pastaj e mbyndni telefonin dhe pastaj e ngritni zënin e televizionit. Kjo është ajo që duhet ta bëni për për të kuptuar dhjet andaj edhe për këtë për të dështuar disa pyetje, për shka, për disa thirrje, për shkak se ata po për presin përgjigje përmes televizionit e jo përmes telefonit e këtu ndodh një vonim andaj që mos dështojnë pyetjet dhe ta kemi më të qartë, mirë që të respektohet këtë rregull. Andaj për kunatin, thash, respekt, nder, mikpritje, atë që ka nevojë po, por jo vetëm, jo për shembull çeshura, fjalë për shembull pakujdeshme ose sikurse ka ndrorase për shembull edhe takon sikurse vllaun në përshëndetje në kafe për me këtë më radh, jo, këto sinbashtohet janë të ndaluara. Janë të ndaluara, gruaja muslimane e ka të ndaluar që kunati t'i jap dorën. Kjo është feja jon, çështë thot feja edhe kena meseru edhe këtë duke të pak e fështir, po thash që është të thot feja, si mba të zohë që në kamzu, Allahu dhe pegamberi sallallahu aleyhim vë sallem. Ande kjo është e përket të drejtave para kunatit. Kemi një thyrje. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Nështë të me boni të që me doga... Po urna, po të nëgjojmë urna. Me ndova për... Do sa me mdëgju di shka për grotë zheja që janë me mdëgjën. Takë di shke, do sa me mdëgjën. Qusha njerë, më falë si më kë kuptuva. Me ndova për grotë zheja që kanë betë me mdëgjën. Po? Pak, për... për... jo te, me bove të takë di shka, pra fërste që me mdëgjën. Grotë... So ke... Takë e këti. Grotë e veja që kanë betë me thmija, po? Po? ka po është hart. Pyetja tjetër që ishte përmes telefonit, ishte kështu shikuar ndëruar, a është mëkat të falen vetëm farzat? Ne kemi obligim që të falim pesë kohët e namazit. Dhe kur themi e kemi obligim në kuptojmë farzat. Andaj e kemi obligim të falim sabahën. Çka në kuptojmë kur themi sabahën? Dy recitate të farz sabahit. E kemi farz E kemi farshta falim drekën. Çka në kuptim me këtë katër reca të farsat drekës? Katër reca të farsat e kundis, 3 reca të akshamit dhe katër reca farste e aqs këtu i atësis, kemi obligim. Nëse nëse njëpe këtyn e, e, e, e nuk e falim, kemi gjëra të mëdha. Ndërsa këto namazë kanë edhe sunnete, namazë vullnetare, që i ka falë pejgamberi s.a.s.e. për këtë kemi një problem të madh. Sikur të ka thënë pejgamberi s.a.s.e. kush i fal 12 reca të gjatitës, Allahu i jan dorëton një shtëpi në xhenet. E këto 12 recate janë këtu në afilet e namazeve. Andaj ka vlerë të madhe. Por nëse njeriu për rrethana të caktuara nuk ka kohë të mjaftueshme për të punuar me i fal të gjitha sunetet, ose është në shtëpi ka musafir, ka ngarkesë, e fal vetëm në farzën, nëse i lën sunetet, nuk është mëkat i madh. Por me lond gjithmonë kurmës me i fal, pa arsye, mund të bëhet një lloj mëkati. Mund të bëhet një mëkati që qëllimisht që dhe vazhdimisht të braktiset suneti i pejgamberi sallallahu aleyhi o sallem. Mirë po, nuk mund thime se ka mëkat në qofë se i falë vetën farzët. Një në qofë se i falë farzët, e krynë obligimin. Pa, nuk duhet me ilon me qëllëm sunetet pa nevoj. Kër i jepët mundësia i falë, ose i kompenzan, edhe kjo është e mundshme, si kurse ka bërë pejgamberi sallallahu aleyhi o sallem. Pythja radhës ishte, abuat hatë me shqip. Duhet të kuptim se Kuran-i Kurani, që me te bëhet hatme, është vetëm kërë është në gjuhën arabe. Ka që kështu Allah e Kazbrit. Asë një përkëthim nuk mund të jetë ajo që është thënë. Po, zakonisht përkëthusi përshtat, adaptan, komentan, i po nuk është aja. Pra ndaj, Kurani Shqip kisevap që i lezon, nga se mësën për mes i lezimi, por kur lezon Shqip, nuk mund të thime se po e lezojmë Kurani që i Kazbrit Muhammedi sallall Nuk mundë thimi se, në qëfë se lezojmë Koranin Shqip, ne kemi bërë hatë me Koranin. Por duhet të lezojmë Shqip, edhe në qëfë se lezojmë arabisht, duhet krasa ti arabisht të lezojmë edhe Shqip për të kuptu ma drejt. Por, jo që të thimi se kemi bërë hatë me. Kemi një thirje. Salamu alaikum. Urna, ju ndëgjaj. Po, ju ndëgjaj si duket dështoj dhe zakonisht problemi i njej do të tëtë të pritja e përgjit përmes televizionit vënohet dhe shkaku i vënezit se përgjit atje përndalin telefonin. Por, kemi thirje. Salamu Aleikum. Alejo të shpëndohet mishë i akikës. Alejo të shpëndohet mishë i akikës. Po e qartë, e qartë la ndëruar të tërpytja. Kemi edhe nje telefonat? Po, selamu alaikum. Në. Yeah. Jundë gjaj, selamu. Sala selamu alaikum. Aleykum, selamu. Uh, Këmë në të një një që? Po, por, në. A është lejusht me me zlidi, se disa ho të pojnë po, disa jo? Më falë edhe njerë se nuk e kuptu ma pytin, a është lejusht me zlidi? Um, me... A I... është... Ah ah ah ah ah, po po, për më vlutin pyetje, po po po po. Në rregull, në rregull, pse gani rezoni, nuk ndoshta nuk po vjen i qartë, dhe ma bëni Allah ndoshta që edhe s'po mua më më e kuptu çfarë po thuat, por na po arrije të po arrije çallime. Ë kemi mbi tek hatmja Shqip. Thash kemi se vao për melezushqip, por jo nuk është ajo hatme që e kisë vao për sikur se me lezu, arabesht. Grat e veja, do të tëtë që kanë betur me fëmi. Po, kjo është një sprovë që mund të agodet gjithë dhe këmpinjerësve, tivdes burri, dhe kjo gru që kanë bet me fëmi e vej, dhe i është përkushtu fëmi e të saj, dhe i ka ushjer me halal, dhe i ka rrit, ta din se ka se va për shumë të madhë. Kjo, kjo mund të jetë tim në veti, si kurse edhe tha mështë bëhet tim, përët një, një përgjigjit të thjesht dhe jekut e dhjet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thate. Dit në gjykimet kur Allahu të më jap lehtë hin xhennat, dashënjë i par që ka më hin xhenat është, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeri i par që ka më hin xhenat është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pasti ummeti i tij. Allahu na vë pe tyne. That pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke dashur më hin xhenatunë, një grua, një grua po thuahej se do më i paramejë. Shikao aç of verdhen jennet. Duke dashme i pejgamberis sallallahu alajhem jennet, një grua pothuajse do të futet para ati. Ai s'ka mundsi, po pothuajse po futet para ati. Tha pejgamberi sallallahu alajhem un e ndali kët grua dhe i them: "Kush je ti? Çfarë veprë ke bër kështu të madhe që e ke kemiritu që afër me të futesh në xhenet?" Tha se jam një evej që jam për kujdesur për yjetimat, për fëmijët e mi. Dhe kosa vot mad, është provë është e vërtet, është e rand Mbi vallaj kush e e, e ka lënë kës provë me falënderim te Allahu te xhel e me sabër e me durim si duhet e ruan dërn e vet e ruan fytyrën e vet e kujdes për fëmijët e saj vallaj ta din se vet xheneti është pallimi i saj vet xheneti për ta të të çështje nuk mund të pas krajt duniën më ia don nuk mund të më shpagu vet Allahu din më e paguat duha ç'është duhet në çështë bën sabër e ruan dërën dhe jo do të ka fëmijët e saj sikurse duhet ngjë kësh bëra më dha Pas punësi e madhe, sakrificë e madhe. Andër për këtë arsye Allahu Jelle Wala do të tash përmend me kët, shpëlim kaq të madh. Kemi një thirrje. Selam alejkum. 15 jull, fal. Selam. E po tani pyetoj. Kur na, kur na vla po të ndjej. E kemi një koncertu në shtëpi 3 në fillim, edhe din që Kemi dëgju që është shumë mirë me tre kurban në themel kur fillon shtëjia, po atash e vendit e pyetë, po do të bëna konkret për fit. Povlam, te... shumë shumë e çart, shumë e çart. Salam alejkum, salaam. Salam alejkum salaam Resulullah. Kemi mbetur tek pyetja a lejo të, të shpërndat mishi akikës? Po lejo. Akika është një kurban që therrret si shën falënderimi ndaj Allahut për fëmijën që Allah i ka falë për djalin therrën 2, për vajzën therrën 1. Nëse si ka mundësi edhe për moshlin ban 1 dhe tash njëri kur të therrë kët kurban, mund të pyet se a thua vall çfarë bën me mishin. Mundësh atmish me aport për vete, ta shpërndash të tërin, ta të shpërndash duke e ndarë një pjesë për vete, të gjitha këto mënyra janë të lejuara. Andaj lejohet edhe të shpërndat i tërrit, madje katras mund të ketë çështje problem, nëse përfitojnë më tepër njerëz nga ky nga ky mish. Sepërqet me vludit që po të shpeshherë po bëhet dhe dihet do të thotë edhe çndrimi që e kemi thënë vazhdimisht dhe nuk po them se është përsërit nga i njëjti thes larg asaj, por si duket njerëzit kanë një lloj hezitimi dhe kanë një lloj, po dua të them, hamendjen këdretim, dikush sot bën, dikush sot nuk bën, çka thot fea për me vjudin. Kjo është një temë ideale që mund të flasim për për këtë çështje në me linën e Allah xhëlloha në emisionin e radhës, për më gjithë ato dua të them se fea në basa të i kuptimi që kemi folën ma heret. A shë kemi qartë, se kemi një themel, që ka thot feja në në kuptan, që ka thot Allah dhe pejgamberi sëllë Allahu al-Sallam. A në në qofë se dëshirojmë të shikojmë për mes Kur'anit dhe sunit, që ka thot feja, nuk do të gjemë se feja thot ato që ka thot njerëzit sëtë. Se është mira o se vape, duhet jo. Pejgamberi sëllë Allahu al-Sallam nuk ka bu me vlutë, Por duhet shikojmë natyrën e çe e përdorim me vëllitin çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne jo vetë përdorim me vëllitin për shembull si një ëh uh, si një veprim universal, për çdo situat, për çdo, më them, për çdo moment, gzim, hidhnim, jo. Por për çdo situat në rrethon ka veprim të caktuar që si na ka mësuar të bëjmë pejgamberi sallallahu së alajhi wasallam, andaj Muhamedi alayhi salam ai çka art namson, këtë ve nuk ka bër me vëllit kur. Adës shokët e ti që e ka ndash mas shumë ti, dhe shumë ma shumë se na, nuk kam bërë me vlëtë. Dhe nuk duhet që të bëjmë dhe qëka që ata se kam bërë. Duhet që neve të nga mjaftan nga feja, aja që u kam mjaftuar edhe atyre. Kemi një thire, selamu alaikum. Aleikum, selam. Dhe isha me bëha një përkjëtje, prej si kam qene vogël, janë falj, po e kom bëha një pauzë bë, gjëz vite. Po, e kom bëha një pauzë gjëz vite për shkak se kam pas probleme shëndetsore. Asniherë nuk kam qene pasur për namaz. I kam pas 4 intervenime, ma të ndejë, është jomë shëru, edhe e fali namazin. Qysh mundan mi kompenzutash? Po e qartë. Namaz natë i kompenzoj zakonisht. Po, shumë e qartë, e qartë, e qartë. Të tërpytja kini? Jo. Selam, selam, aleikum. Aleikum, salam. Aleikum, salam, salam. Besoj që ishte mjaftuar me aq sa than për mevludin, mos të zgjati më tepër, ngasë do të rezervojmë noshta një mision të tjerë të për të acaruar më mirë, por do të takojmë të George, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka bu, nuk ka bu mevlud dhe kjo është pneqë shumë e qartë. Pyetja tjetër që erdhi ishte prëria qurban në themel. Njerëzit sot për shembull kanë dëshirë që djaku i qurbanit të dhirret në themel, pse? Se thonë e ruan shpinë është mbarëçet. Ne u themi se dhërdhja e gjokut të qurbanit në themel të shtëpisë është është bestytni. Është një bestytni që nuk ka të bëjë me fen. Madje është për veprat e ndaluara. Nuk lejohet sipas fesë që të therrësh qurbani dhe gjaku i tij të jetë në themel apo sikur se bëj një herë për shembull e blen një makinë dhe e therr kurban dhe pastaj për shembull e lym tirën me gjak të kurbanit apo lym ballin e fëmis me rujt pejtqëjeve gjitha këto janë haram të ndaluara nuk duhet kështu të progoj aku kurbanit por nëse njëri ka pre ka bota mel tash don me i gostit puntuort me një mish ose me kurban musafir don me i gostit jo për shkak të themelit A tërë kjo është e lejuar. Por në qovë se besan se therja kurbanit dhe dirdhja gjakut në temelit, apo futja e kukës të kurbanit në temelit, e kështu më radhë, jarruan shpinë kjo është shirkë, kjo është vej për endaluar dhe e shëmtuar, besët një nuk ka të bëjmë e finë. Andaj e therë kurbanit në zëdanë, me është shpënda mishën fukareve, ose me ju shqy puntort, po, për jo me pasë lidhë ka me shpi, p Këtë është të nimi fetë një dhe me këtë qështja që ne bëri pytje shikuasi ma heret. Pytja të fërnata e fundit dhe ishte do tëtë për kompezimin e namazëve që kanë kaluar. Ne edhe ashtë ashtë e kemi kaluar edhe na kohën e limituar për këtë pauzë, për këtë piesë, ndaj këtu për e bëm një shkëputja të shkurtër dhe një këthemi pas pauzës me lene allatë të madhuar që të përrigjime edhe në këtë pytja, por edhe në pyjtë e shumë të që në kanarë për mes SMS-it edhe faqës tonë në Facebook. Andaj pas kësaj pauze, shiku e në ruar. Shiku esit mund të e në pjesmarës në emisionin tonë, duke nashkruar pyjtjet dhe problematikat e tyre në adresën tonë elektronike pyjtje e qësë i viskësë.com. Mos lejoni që t'ju ngullfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejtë që oburojnë nga Kurani dhe Suneti Pegamberit Alehi Selam. Në ndyçni qdo të martë, nga orën 20, në PIS TV. Kiameti është Afer, një emision që shpjegon holsisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga orën 21.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 është bëmë e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. Qelsat e mirësis, një emision që vjen që do të hën, nga ora 90. Në këtë seri emisiones, Hojjë e nëzgoga do të trajtoj qelsin e lumëturis, durimit, di turist, sinqeriteti është shumë e shum tjerë nëpërmjet të cilave njeriu do të ndërtonte një jetë të vërtetë. Pozita e sinqeritetit dhe besnikërisë. Mos haroni, në ndični çdo të hënë ora 19:00 me Hoxh Enes Goga në emisionin Çelsat e Mirësisë në PIST TV.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 napis tv Të merkurën broma në PISTV mund të ndiqni. Ora 19, emisioni në kërkim të adhurimit me Hoxhën Enis Rama. Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për neve. Ai nuk ka nevojë për falëndrimin tonë. Ora 20, emisioni kam një problem me xhën Muhammed Derma ko Allah vot likull jan minkum shir'atan w minhadan Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe Na ndihni të mërkurrën Shikohet në ruar, u rëkthimë për sëri edhe në pjesën e tredet të fundit të emisionit tonë për sonte. Dhe në pjesën e kaluar, patëm inkuadrim të shumë telefonatave, fatke cërë disa përtyrë edhe dështuan. Kërështë të të tjerë që pa dushem nuk mund të pritin dhe resa dikosh përfondon dhe pyqen, dhe më duhet gjithashtu që ta bëjë këtë vrejtje, do të fatë, sikohet që ta shtë dhe majeret, mundës eshtë. Po në dykusht nga thërat, ta bën pyqen më shpejt, por edhe duke mos prit, ta ndëgjën në televizion. Gjese vonuat, dyrësa të shkojnë në televizion, e duke vonuat në këtë prit, edhe po këpudet lidhja, por edhe po këpudet mundësia që dykusht të thërat. Andaj. E kemi edhe një telefonat. Dhe ishta një pyqen e zonë. Por, na? Ashtë hara me krononë në Afganistan. Po, po, qëtër pyqen? Selam e reqen. Aleikum selam. Kemi nbetek, e kemi edhe një thyrje? Salaamu alikum, pot dëgjej e allafallë. Po a është gjona i është më përbonit? Një hongër qënin? Po qart, si hërë, vë, e qartë? Qart, qart, qart. Po se se kërë ndikohë shtimin vërë që dhe po me i prejkë qënin? E qartë, e qartë, e qartë. Po. Kemi mbejt e këpytje e këpënzimi të namazit Do të tëtë... Po, kemi një telefonat në falë Selamu Aleikum Selamu Aleikum Aleikum, selamu Aleikum Në dosa me të të uh, abonë me u falë pa që më apanë E qartë, e qartë Selamu Aleikum Abonë me u falë pa qarapa Edhe kjo është e qartë E... Uh, Pasom një pyetje për një motor që kishte qenë smur, ishte fal një kohë pas këtij smur dhe ishte detyruar sipas asaj për shkak të sëmundjes të ndërpriste namazën dhe pasi që është shëruar, alhamdulillah tash ka vardhur përsimin e namaz. Do thot për namazet që kanë kaluar, çfarë të bëj? Namazët që i kënderpën në atko, i kënderpën për shkak të padijes, do thot. Njeriu e braktis namazin përdis arsye. Një nga arsye është se e din që ka obligim po çe e lën azjo, edhe e lën pa arsye. Dhe pastaj do të shka diku fond të falet. Por dikush e lën namazin duke menduar se ka arsye, sikurse në kët rast. Mendon se ka arsye, pse ka braktisë namazin, e ka lënë nga pa dia, duke menduar se nuk e ka borxh, e pastaj pyet çfarë të bëj. U them se edhe natë kukur, kërë kërë në atë kukull që qeçi në semur, e pse nëse me pasrisë ke qenë në rregull, e ka pasur problem me namazin. Nëse dhën këtu situata, ka zgjidhje fetare se si duhet të sillet dikush që është i sprovuar me kët se mundja ndëj është darës që të falesh, është darës që të falesh, por pasi që e ke braktisë të mund nga padia, tash duhet të logaritësh atë kohë që ke braktisë në mazët padia, dhe t'i kompenzosh, kjo është nga mira, t'i kompenzosh dal nga dal, ato që i kelin nga, pa, nga padia. Dhe gjithashtë si kurse përmende, do të të shpeshtosh falin e nafileve, nga se nafile të me lena la gjeleola kompenzohin farzët. Kemi edhe një thirje, salamu alaikum. Allaikum s'ilam rëmë të, të loa. Oh. Do është ta me që ishte që la maherët me vludin. Oh. A, ma bon halal, po po të ases edhe njerë me komentu, jo si hëgji i respektuun, të të gjema të ju në dhe më larkë sigurisht, në që onë po të një praktikë jetë mirë në fundë kësa jove, kështë me posë përnë në lapër të bejkon, të dita e funit e, e në gushlimeve, dhe në hasë matën me vludin atë kësishën të të mështë të rëvlefi jënë të atë e kënë 4-5 fërgjëllarë në sitat e vështirë për mënë, e kam qartë, alhamdullet, për doqëta, me që është aktuali, doqëta nëherë me komentu pasëm për dëzbekën që është mënë me vërdu, subhanallah në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, në reg kërkjestare raport vol për me vlerën dhe padyshim se kjo çështje që po bëhet vazhdimisht më aktuale, më aktuale për të fol, po inshallah shkojnë mëran. Do thot këjse puna se përkët kompenzimit, ç'u bë pyetje. Pyetja rrot ishte a është haram me punun në Afganistan? Nuk duhet me lidh punën me Afganistan, me Kosovë, me Irak, e me Xhymara, por do të sigurisht çfarë bën njerëzit me atë punë? Ku i kontribojnë? Kush dëmtohet me atë punë? Kë duhet të sigurojmë? Nga se Afganistani skuadit ka si Afganistan që është haram me punon njëri atje. Si shtet, mirë po. Në çuf sort në rrethona të tjera të zakonshme, problematike apo ka një lloj situatë pasqaruar, apo ka ka dëmtim në situatë caktuar të, të muslimanëve këtu mërd, e atëre mund vihet pyetja a bën punu po punu me punuar atje apo nuk bën me punuar atje këtu mërd. Andaj dua të them që mos i lidhim na punë me vend caktuar. Mos i lidhim punë me përveçën caktuar. Por shikojmë se, a thua val, qëfar realizot me këtë, qëfar bëhet me këtë. Ndaj me ndaj se, e, duke pas parasjush, nej, se bërdojmë, kemi një thire, selam aleikum. Aleikum, selam. Urna, Allah. A, bon një pëtje. Falë, Allah, falë, po të ndëgjojmë. Dhi sotit për dhjetë që shfar bankit e bonë në Kosovë, a oj le unë shërë bakë Baz dit Ramazan me mos poziv, s'ka domo thon bankes me shku. Paula, po, e qartësh, a kit ndonjë gjatë tjetër? Faleminderit, selam Ale, aleikum, çao. Aleikum selam, unë jam farmacesia Petite. Andaj im betem tek pyetja do të thot për me punu. Thash se puna njeriu duhet me punu, por me punu ato që është halal. Edhe nëse puna e ti mund ti dëmtoj muslimanat. Mund ti dëmtoj muslimanat. Atëra kjo punë dietatorët e kanë ndaluar. Andaj duke pas para sy situatën që po zhvillohet në Afganistan, pavarësisht do thotë analizave dhe, euh, dhe komenteve të qendrimeve të përgjithshme. Por dietatorët sot tek soi ku do thotë kanë ndaluar që muslimanë të punojnë në dëm të muslimanëve. Por duke pas para syse në Afganistan njeriu mund të punojë shumë punë. Dhe punë të ndryshme atë varësisht nga ndikimi i punës së tij në banur të ati veni, dhe në musliman për njësi, e mirë të vendimi a banë për punua për nuk banë. Ka se në Afganistan ka shumë punë që mund të banë, dhe ka shumë e, anë që punu në atje. Pra ne duha të thëmë që duha të i qertësojmë pytet më tjepër, për shambull të pasaj të kejmë më të qarë se qëfar të vë. Por për thëmë se në qovë se puna në venë caktuar, i dëmë të në musliman dhe është në shërbim të ndëkuj që u ka bërë dë muslimanve, atër musliman nuk duhet të punojnë në dobi të ati që i ka dëmtuar muslimanet dhe nuk duhet të punan në pun që mund të dëmtuar musliman në, në përrisi, nga se muslimani është vlajë muslimanit, nuk e të rathan, nuk e mashtron, por edhe nuk e, nuk e dëmtan. Kemi thirje, selamu aleikum. Selamu aleikum. Aleikum, selam. Më më palë, ho të abani të tje të ashti në pun që Jam në rajnë e punës, a më në më më rardesin, më të me hek shalën, e mesin e kukët, a më nga përmi shalë? Po, e qartër, pythia, e qartër, e qartër, me e rronë mes, mi, kështë po. Po, e qartër, e qartër, me e rronë mes, mi, kështë po. Pyjtja e radhët që mbetëm atje, do të të të këthirit ishte, a është gjyna ishte të kurbanit, do të të, me, me të, kofë, të të të me e ushqimet të ndë një kofështetër. Nuk është, është, është gjyna, n Nuk ka shkurt të varrosën ertët e qurbanit, nuk ka shkurt. Merë po për pse mos ne përfitojmë një koftë që ani me honger për shemb, moca, tani nga se atoin kresa të Allah xhe lavala. Dhe ushqimi i tyre është sadak, është lëmuş, është punë e mirë. Prandaj nga gjithajë ja e qurbani që ne nuk përfitojmë kamë mundsinë përfiton ai çka mundsime të përfitu, edhe pse nuk kosh njëri është nga kafshë të tjera, nuk ka diçka të keqe, a bën mufal pa çara pa, jo, duhet mi pa çara pa të veshën, kjo është mendimi më i sakt i dietarëve, ngase këmbë e gruas është e vret, andaj duhet të mbolluhet gjat namazit, kjo është mendimi më i sakt. Banketet në ditë të Ramazanit, kjo është do të thotë uh, ë kulmi i synimit dhe një një një një shçetcim shumë i madh që nisi musliman e përjetojm kur shojmë dikancësi në pikë të Ramazanit organizon bankete dhe e sfidon. Vëllahi, kjo sfid, kjo është me provokuë zotë në gjithësisë. Se ti e Allah e kebo haram, me hongre me pi, une ju jo që i ha dhe pi, po dhe alkal përdurin Ramazan, e hajt të ashtë i bën e mu që ka mund në shme mbo. Vëllahi, kjo që shtë i bjen. Do të vazhdojmë, kje me një thirja. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Por në? Dështë ta një pyqe me bohë. Për baben e kam qarët e 7 vjeqarësht, po nuk po mundet mu falë për shkak se ashtë të i asmes. Po. Edhe është ti, për do më thënë nuk ka fuqi absolut, po këpë vundë se nuk po mundet mu falë. Po, po, e qarë. Dhe di tash o falë, do me thënë prej moshes trej o falë, po tash... Si që o të në kam, do me thënë i hu këjtë fuqi ja. Nuk mundet, nësë i dënë me marë avdes, nuk mundet mirë mugërë muqë. Mirë, Pythja është e qartë. Pythja është e qartë. Allah është përblefë. Mirë, e morëm edhe këtë pythja. Pythja ishte për banketin ditë të Ramazanit. Kjo është temë në vetë i që me dëvërtit duhet të flasën për këtë qështje. Dhe unë ju premëtaj me lene Allah hëtë azogjel që një javë apo dy javë para Ramazanit me lene Allah të manuar do të flasë për temën që ka thot feja për banketin. Qikur se kena me sarumelin Allahu xhallahu ala mranani kohet mjaftoshme kët problem. Nga se po kon frik se me koc shkurt nuk mund të kupto ç'është duhet. Po ju them aty në vallahi që në atë mënyrë bëjnë bankete me alkool e me përzierje bura grajsh e me lakurici e me veshje që vallahi është turp me veshje njëjë as dy në muslimane muslimane. Me bova si veprimesh. Me nese duhet mendojse me dhe jam i bindur se duhet që të më ndo me njerëz. A thua vallahi që është në këqyre Allahu Gjelle Walla kërimin këtë situatë, a nuk është turpa ja, a nuk është marrëja para Allahu të madhë më bërë këtë punë, lëri punë të tjera, Allahu e ka bu haram, ti po i dhushtë, ti ma ke bu haram, e unë e qep e baj, pra, ku në pi kazënë kështë, Allahu Gjelle Walla, Allahu është, është të merë me e svidu Zotë në gjithësisë mërë Allah, të të mëruj për me të dinimit i, me ik për Të që vë dot ju novë kanë çëniri bjan tu Allah na rujt, mashtrua te gaban e vërtet tani vjen Keçe. Hajt këtu do ju çish shtyni. Po me qëllim me bantjat e publikisht tu mburrë tu tu tu kranuç ka po bojën kur kurs po bën, vallai kjo është marrë. Kjo është marrë bi Allah xher dela. Po nuk duhet me bë martesën si me kon dek. Mos më u gzu. Jo vallai, kam u gzu, elhamdullah. Fëja namson më gzuja muar këtu të na dmirt. Por jo më shfranuë mu. Mu prish këjt Allah na rujt. Kemi një thyrja, selamu alaikum. Aleikum selam. Dhe ishtam dhe të bëni pëjtje për që kemë fjolla për Afanistan. Pa. E kam bëgë në Afanistanën e përëm në mekanek, në shkire. A të dëmë dëm sëjë bëhë kurxë atyve? Pa. pa, pa, pa. Kasi të, alaikum selam. Kala shmila, aleikum selam, kala shmila. Kala shmila. Pytja e radhës ishte, do të të kumbetim pas banketet e vatje, me i ramë mes mi shami. Në qovë se grua ja, në situata ku nuk mund të e i kshamin, atër lejo që t'i bjenë mes mi shamin e saj, nuk ka dhe qëka t'keqe. Lejojt me i ramë mes mi shami, në vend që t'i bjenë mes kokës, lejojt nuk, nuk ka dhe qëka t'keqe, nga se këshut i kam su pejgamberi, sasëm so në njësa pej grave që dheprojnë. Ishte, po, pythja ishte, do të të baba i ka gjerështë e 7 vjetë, ishte falë ma heret, d Vunga asma tash nuk uet më u fal. Asmert e vërtetë është një sëmundje rënd dhe i shkakton probleme dhe shqetësime të mëdha atij që është i smur pikësoj. Resullallahën e ndërmenduar që të smurit ton nga asma, nga sëmundje tëra Allahu me shërua. Edhe këtë njeriu thirë Allahu Jellala, Allahun elusya Allahu Jellalatu ndehman. Mirpo. Njëri që i smur për asma, a lirohet për namaz? Jo. Duhet më u fal. Po s'po më rendkom, ani u lën fal. Olo. Edhe Allahu Akbar. Le dhe do mu të fal. A mund të më fal ulën çka gjetunat? Kush këndroku leves pak këtu, çdo të nsej të pak më tepër edhe ngërto parësi. Hej mos lidhet peivanit bile. Ulën falë, a mundesh? Mundesh. Falla nuk po më ulën me netun, hej mos më netul. Ani, shtriju. Shtrihet dhe fal ul shtrit. shtrit. Gjithta këto ndmundshme. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë: "Salli qa'iman. Falu nkem, fa in lam tastati' fa qa'idan." Nëse s'mundesh, falë ulur. Në qëzër së mund është ullër, atërë, falë e lë gjembë, në këra. Shtërit, falë e qërë të ki mundësi, për mos e le, mos e le namazën. Kemi edhe një thyrje. Salamu alaikum. Alaikum, salam. Po, urnë allo. Deshta një komendë vogë rështë të qërështjes kurbanit. Po. Në qenë se nga njëre, po kam shumë polemika me disa shokë që ka më zhëllatë. Po? Një parë të kurbanit duhet, nuk ishe eknar shumë, nuk është të obliguëshme që të varë alësën. Po? Ku ka basura në orëkja asën, do një adhjithë. Po, e qa ashtë? Dhejnë a alësë? mire të adhjithë selam, kur djetë në si e kurbanit. Po, po. Ashtu, vres, në po ashtë të rrasë punës në Afganistanë, në këtë që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të Shumë njërët të tëllët nuk ja dojnë të mirë në mështët islamu, nëse komunitetit islamu, nëse desimit islamu, se në nësë mm. mas, mas lukëtës të skendaj. Më dojnë që këtanë një një randë, ta bëjnë me të në islamu në kënditë e rejë, që ka startu prejkos, pengamberit, të shumë e shumë tjera, dhe një farëforme basti e islamu në në një shumë hoqëvarë, e mbrunin hirti këtë artezën mua me interesën që e, të më donë të me eftës di komente të eja Islam nuk është tëri të eja Islam është të e përrej kriimit njëri dhe pse në gullfatni ose pse nuk e jetë një përgjigjën e sakë pa mor pra qimë që jemi komë shqipar po e kemi të përqafur në Islam nuk duhet të tojmë nuk të lejën këta njëzë që tojmë të eja Islam është të e Amerë ku ka bazë si është e Amerikë. Un kam dëgjuar se Armenia, tim, kam dëgjuar se sot instabilizohet ajo në misione të ndryshme. Mi parfumë i vëstitin edhe mbrojnë ato. Pra kjo ka këtu moment, saqë Gulban Bayramit nuk ishte i kënaqur me pozicionin tonë sepse pa. nuk ka bazë kurrë, nëse kam, kishte dashur të na thirrën. Edhe çështimi i punës, pa marr parasysh puna është farsë. Se kemi në Afganistan apo kemi me po në Serianë atoatia trem diçka tjetër po po e çartë do të dish të keni dhënë kundër Allahu shpërblet për rrecën Allahu shpërblet për misionin edhe pse që do të ndryshojë vend është i kus inshallah zotësh për falnimin e familjes shumë ë po ishte puna për ë neyse për ato i smut pe asmos dham përgjigje për ta se duhet më fal çështëto që i ka mundësit ka dhe një pytin e ka arpë mes telefonatës, pa nuk ka preferu që të lemërur përve ka lënë me shkrim, thëtë nësë në i kua e sabat, kur duhet me e falë, a ka ka za. Falësht kur që është pëj gjumit, kur dhe që del gjumi e falë. Duhet me insistu me për pjek, më mundu që më u falë njëriju në kua në vetë. Por ndodhë nga njëre, me, me në zonë gjumi njërën dhe me ikë nga njëre sabat, ndodhë këtë, kjo, edhepse i ka marë gj kur dhe që t'i delë gjume, si këshina ka përferu, pejga meri sallallahu alesallam, që kuneriju t'i ikna mazë përshka këtë gjumit, ka thonë, më më nësëm, falet atë herë kur i delë gjume. E, kemi edhe një telefonat e fundit për sonte, nga se edhe ku ha është duke s'ka duar, dhe duke t'japin përgjitë në ato që në kanorë. Selam aleikum. Që duke t'ka dështuar, edhe me këtë edhe shpalim të mbyllur mund telefonuar kem dërgjuat të vazhdojmë edhe më tutje nga se me vërtetë ishte një natë të telefonata dhe mvien kjo që u detyruam që ato që janë në Facebook mos thua pem përgjigje por nuk nuk do të harrojmë inshallah do të inkuadrojmë në radhën e teatrit inshallah. Ështe ishte një inkuadrimi një shikuesit tan do të thotë kishte vërtetin e përgjigjen që e e, e, e dhash lidhje me kurbanin ku ka argument. Ë ne themi se Mos egzistimi argument, është argument. A ka argument dokun që eshtrat e kurbanit i ka vëros për e gamiris oselem? Nuk ka argument. Do të tëtë, eshtrat e kurbanit mbeten eshtra dhe nuk lejuhet të ujapim status të posachim për argument. Në qovë se ne ujapim status të posachim, duke i konsideruar të shenjta dhe duhet të varrohen në dhajë. E ju tu japën kafshë të tjera për të ngrënë për shembull, atë ne i kemi veçuar. I kemi veçuar. Për këtë veçim duhet argument. Prandaj, ai që kërkohet me si argument është ai që thot më i varros. Ju ai që thot mos më varros. Prandaj un nuk jam aq që duhet me si argument. Për arsyesë së pejgamberit sa sallam nuk i ka veçuar. Prandaj nëse thuhet se duhet me veçuar, themi do të me si argument. Mënisë nga ky kënd duhet ta trajtojmë këtë çështje, por çdoqoftë fakti që nuk i pëlqen ndonjët për ligjja, un duhet të them atë që e mendoj dhe kam bindjen të, ndërsa mbetet për të tjerët e lirë që zgjidhin mendimet e tjera, nuk prish punë. Ktu elhamdulillah nuk kemi ndonjë çështje madhore të fesë, diçka që shkakton mospaftime më të mëdha, janë mendime që e dhon pres nëse dikush na në sill argument se është të qurban të Varrosën. Ne në misione arshe mund të ridhiqem nga mendimi im pa pikë problemi, por mos ekzistimi i argumentit për këtë çështje më bën që ta konsideroj këtë çështje të thjeshtë normale. Fakti që kurbanon është i shënjtë, po është vetë veprimi i therrjes, po jo kafsha. Jo kafsha. Joqë delja e shajit. Kur që, kur bëhet për kurban, atë veprimi i therrjes, po therrja është e shajit. Por ju jo, ajo që është e kurbanit qasë te ka te funde ajë an çë bën të shenjt kurbanë bën thërrja sakrifica në emër të Allahut nga se kjo arrin tek Allahu. Nëse Allahu thot tek Allahu nuk arrin gjaku dhe mishi kurbanë da jet për juve. Ju më bënë matse edini që është më e dobishme. Për këtë arsye them që mos ekzistimi i argumentit është argument. Tjetra që tha për punën, jo nuk mund të pajtoj matse puna është fardh. Puna edhe për kët do të, të lasëm. Çka thot fja për punën? A është fardh apo nuk është edhe këtë kanë përgatitur çë të flas, do të thot se Ka nevojë të çarodkja, qoftë shumë njerëz për shembull, braktisin namazën. Thonë puna është farz, vëllai, duhet të punoni herë tani namazi. A është që çdo feja thotë e serojmë inshallah. Gjithashtu të njerëz punojnë me alkool, me, edhe ai që punon me drogë, ai thotë puna është farz, për dëmton njerëzaj. Njerëz që, që për shembull punojnë që të jenë vrasës të paguar. S'ka të punaj. Kush do vin tyve që paguani tavron? Edhe kë punon për kafshat gojësa, ai s'ka, ai më pas milionë euro s'den me vra kërkon. Ai themi kësaj pune sa pun farsë, dhe duhet të shikojmë se puna është farsë ai, po puna e ndershme. Puna e dobishme, jo puna që e, e, e dëmton dikën. Jo puna që që, për shembull, ai që shkon me vjedh nëpër Evropë atje që shkon me vjedh atje, u vjedh njerëzve. Paratë u hynë pa shtëpi ai, ai punë. Tha të në për shtëpia, ajë, ajë pun, thonë po punoj. Po lodhna, sa so rreziku më marr më vjetunë. Ja po nuk thënë se që është farsë kjo puna. Andaj themi që puna është farsë në situata caktuar, kur ashtë, e për me e këto, për është e sqarojmë, por megjithatë, shkurtimisht sa përsërim këtu, po them që puna e ndershme është ajo që mësumon duhet ta bën. Puna që nuk e dëmton teatrin, puna që nuk e shkatron teatrin, puna që nuk e prish teatrin, puna që nuk ë e privon teatrin nga drejtëtet e tij. Ti. Kjo punë është e lejuar. Por puna që është e keqe, puna që dëmton, puna që shkatron, patyshem se kjo është punë e keqe. Dhe kjo punë e dëmshme, dhe kjo punë është do dhë të thotë që askush nuk mund ta pranojë qase dëmton. Nuk mund është në emër të nevojeve tuaja personale ta dëmtosh dikon tjetër. Të nuk mundesh kështu. Nuk mund është në emër të lirisë të, sikur se thonë lirisë të, të shprehurit, tash me me me ofenduke ndonjën. Pse unë jam lirë, me thonë çaduh. Jo valla. Jo, liria jote përfundon atje ku fillon e dikujt tjetër. Të Edhe nevoja jote përfundon diku ku fillon e dikujt tjetër. Të Prandaj nuk duhet që ne në emër të thosh se na ne kem nevojë dhe tash të bëjmë atë që ne kemë dëshir, pse pse puna që nka fardhën e kemi nevojë mendon që nuk mund të pajtohemi kët pikë, nga se Allah xhallora ka shumë punjë që i ka ndaluar. Sigurisht do ta përmendim. Ka tekst Kur'anor, ka ka ka ka hadith me pejgamberi qe ka e, ka e, ka, ka ndaluar atë punë. Pra sigurisht ka tekst Kur'an që Allah e ka ndaluar punën me kamot, e ka ndaluar. Ase kamot është haram. Edhe kjo është punë, por është e ndaluar. Andaj dua të them se kjo është një temë major, inshallah do të mundohemi ta zbarthem në një nga emisionet e radhës çka thot se ja për punën, a është farz, kur'o farza o halal apo so halal, edhe këtu që kanë bëjë, a bën me punu këtu e këtu, gjitha këtu, do të mundohemi që të historojmë në mënyrë më të zgjeruar në një emision të posaçëm që mos të mbetemi tash në presion të kohës bërës shikuesve ton lidhen me këtë temë. Ka pas pyetje të shumta, Allahu e shpoblet edhe për inkuadrimin e pyetje juaja, por edhe unë kërkoj halal, kështu uh, ë para kamërave u kërkoj halal atyre që na kanë shkruar në Facebook e nuk patë mundësi të gjithëve tu përgjigjemi, po inshallah ju, ju premtoj se me lenin Allahu nuk do të shkojnë huq pyetjet e juaja, do të përgjigjemi inshallah në rastën e parë që na ihet mundësia. Shikuar nderuar ne këtu detyrohemi që t'i japim fund këtij emisioni për shkak se edhe kemi kaluar kohën e limituar për këtë emision, por beso që kemi pasur një shoqërim të këndshëm përgjatë këtij emisioni dhe dhe të të vazhdojmë kështot me lene dhe të madnuar edhe në emisionet tjera të radhës. Andaj, Zote Gjellewala, ju shpëvleft, ju ruajt, dhe dy së Allah në Gjellewala, që gjithë mund të jemi në takime të dobeshme edhe në takime të harit. Dhe në takime në arshëm, Allah ju shpëvleft, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.